самотності невимірний чарівні річки Епохемін, мін Бакитний субальпійський світ тиціанівських відстаней андеа констебля італія тернера і коро прованс Сезана і ван гога іль де франці слея та іль де франц в'юяра Велінням долі був вищим майстром транспортаційно-могутнього погляду зблизька, як і погляду здалека. Його буржуразні інтер'єри, шедеври мистецтва, що збуджує візії. порівняно з ними роботи таких свідомих і, можна сказати, професійних візуанерів, як Блейк і Оділон Редон, видаються безмежно слабкими. В інтер'єрах ЮАРа кожна деталь, хай тривіальна, навіть вульгарна, зразок пізно-вікторіанських шпалер, дрібничка в стилі арт-нуво, брусельський килим, Бачиться, зображується як справжня коштовність, і всі ці коштовності гармонійно об'єднані в одне ціле коштовність великої візіонерської сили. І коли представники вищих верств селеднього класу, мешканців Єрівського нового Єрусалима вирушають на прогулянку, то опиняються не в департаменті сан як очікували, а в Одемському саді, в іншому світі, який, по суті, є тим самим реальним світом, хіба що відозміненим, а тому сповненої силою транспортації. Я вже час розповідав про радісні. Візіонерський досвід, переклад тлумагачення мовою релігії і переклад мовою мистецтва. Отак візіонерський досвід не завжди радісний, часом він жахливий. Це не лише небо, а й у пекло. У цьому визионерському петлі, який небе існує праприродне світло і своє праприродне значення, але це значення по суті жахне, а світло – димне світло тибетської книги мертвих, видима темрева Мілтона, у щоденнику шизофренічки, автобіографічних нотатках молодої дівчини про свій шлях крізь божевілля, світ названо «Пейс Декларемент» – «Країною освітленості». Таку назву міг вжити містик для означення свого раю. Однак для бідолашної шизофренічки рані освітленість інфернальна, осліплюючи електричне сяйво в стіні, неослабне і безжалісне, все те, що для здорових візіонерів є джерелом радості, викликає у роні лише страх і примарне відчуття нереальності, літнє сонце лиховісне, блиск відшліфованих поверху наштовхує на розмірковування та не а про якісь механізми й. Погнота бутя, що сповнює життям кожен предмет, побачений зблизька, і поза толітарним контекстом сприймається як загроза, а до всього ще й жах безконечності. Для здорового візіонера сприйняття безконечності в обмеженій деталі є проявом божественної іманентності, де раніше було проявом того, що вона називає системою, велетенським космічним механізмом, що існувало лише з метою виточувати провину і покарання, самотність та її реальність. Здоров'я залежить від внутрішнього стану, існує бездість візіонерів, що бачить світ таким, яким його побачила Рені, проте омудряючись жити не в божевільні. Їм так само, як і позитивному візіонеру, світ вивляється перемінним, однак у гірший бік. Усе в ньому, від зорок і небі до пороху під ногами, невимовно, форобливе і огидне. Кожна подія сповнена ненависного змісту, кожен предмет є присутністю досутнього жаху, нескінченного, самогутнього і вічного. Це й Ативно змінений світ час від часу знаходить своє відбиття в літературі й мистецтві. Він б'ється в корчах і погрожує в пізніх пейзажах Ван Гога, стає сюжетами темою усіх творів Кавки, духовною село Жеріко. У ньому жив Гойя під час своєї глухоти і самотності, нього довідався Браунін, коли писав Чалд Гарварда, його протиставляв богоявленню в своїх романах Чарльз Вільямс. Негативний візіонерський досвід часто супроводжують дуже своєрідні, характерні фізіологічні відчуття. Радісні водіння, переважно пов'язані з відчуттям відкремлення від тіла, почуттям деперсоналізації, безперечно, саме це почуття деперсоналізації дає можливість індіанцям, які сповідують культ Пойота вживати наркотик не просто як короткочасову перепустку до світових дінь, а як засіб для створення душевної одностайності групи учасників. Коли візіонерський досвід жахає, а світ від розмінюється на гірше, посилюється почуття індивідуалізації, і негативний візіонер виявляється пов'язаним з тілом, що з прогресивною послідовністю стає ніби густішим, змитованішим, доки зрештою візіонер відкриває, що зменшився до розмірів конаючої свідомості у за обіжки що вміщується між двох долоней. Слід зазначити, що численні тортури, описані в різних оповіданнях про пекло, пов'язані з тиском і сплющуванням. Дантівські грішники поховані у багнюці, затиснуті між стовбурами дерев, заморожені повністю у крижаних брилах, причавлені камінням. Дантівське пекло психологічно правдиве – Багато схожих страждан зазнають шизофреніки і ті, хто приймає мескалін чи ЛСД за несприятливих умов. Яка ж природа цих несприятливих умов? Як і чому небо обертається в пекло? В окремих випадках негативний візонерський досвід є наслідком переважно фізіологічних причин. Вживаний мескалінь, як правило, накопичується в починці. Якщо печінка хвора, пов'язаний з нею може опинитися в пеклі. Але найважливіше для нас у цьому випадку те, що негативний візонерський досвід може викликати суто психологічні причини. Страх і людь заступають шлях до райського іншого світу, кидає того, хто вживає мескалінну пекло. Що справедливо для споживачів мискаліну, справедливо для людей, яких навідують ведіння спонтанно чи під впливом гіпнозу? На цій психологічній основі була побудована теологічна доктрина про рятівну віру, притаманна всім великим світовим релігійним традиціям. Ескатологам завжди нелегко було пов'язати свої раціональні аргументи з грубими фактами психологічного досвіду. Як раціоналісти й моралісти, вони вірять у те, що зразкова поведінка має бути винагороджена і що блажені заслуговують на рай. Однак їх психологи знають, що благочинність – не єдина і недостатня умова для радісного візіонерського досвіду. Їм відомо, що самі по собі діяння безсилі, що лише віра та душевна відкритість Гарантують можливість радісних візіонерських переживань. Негативні емоції, страх, недовірливість, ненавість, лють чи злість, які виключають любов, роблять візуонерські откровення жахними. Фарисей – доброчинна людина, однак її доброчинність – то тоже негативні емоції, а відтак його візуонерські откровення будуть, скоріше за все, інфернальні, а не радісні. Природа розуму така, що грішник, який розкаюється і щиро вірує, швидше спізнає радісний візіонерський досвід, ніж самозадоволений стоп суспільства, з його праведним обуренням, дбанням про власність, претензіями і характерною звичкою усе ганити, зневажати, засуджувати. Тому в усіх великих релігійних традиціях істотне значення надається станові розуму в момент смерті. Візионерський досвід не то не містичному. Містичні откровення перебувають поза областю протилежності. Візионерський – всередині цієї області – Небо тягне за собою пекло, і вознесіння на небо найбільше визволення, ніж сходження до пекла, небо лише вигідна точка, звідки можна ясніше розгледіти Божественну землю, ніж з рівня звичайного особистого існування. Якщо свідомість зберігається після фізичної смерті, то вона вочевидь зберігається на всіх ментальних рівнях, на рівні містичного досвіду, радісного візонерського відкровення, інфернального візонерського откровення і на рівні щоденного індивідуального існування, у житті навіть Невізонерське откровення тяжіє до зміни Свого знаку, якщо триває занадто довго У багатьох шизофреників Трапляється митті райського блаженства Але оскільки вони, на відміну від тих Хто приймав мискалі, не віддають Коли і чи взагалі їм буде дозволено Повернутися до заспокійливої Банальності щоденного існування То навіть небесне блаженство Стає для них моторошним Для тих, хто з якоїсь причини відчуває страх Небо обертається на пекло Радість на жах, а ясна світла Нен Щось подібне можна відбуватися і у посмертному стані – Після погляду на нестерпний близько встанньої регальності і після метання між небом і пеклом, більшість душ знаходять можливість повернутися до спокійнішої області розуму, де вони можуть скористатися і своїми власними, чужими бажаннями, спогадами, фантазіями, щоб створити світ, дуже схожий на той, в якому вони жили на землі. Лише жменька з-поміж усіх померлих здатна відразу об'єднатися з божественною землею. Багато хто може відчувати візионерську радість неба, інші опиняються серед візион жахів пекла, і не всі втекти звідти, але переважно більше завершує життєвий путь у світлі, опустеному Сведенбургом і медіумами. З цього світу безперечно можна пройти при дотриманні певних умов у світи візонерської радості і княцевого просвітлення. Особисто я вважаю, що мають рацію і сучасний спіритуалізм, і стародавня традиція. Існує посмертний стан, описаний у книжці Сера Олівера Лоджа, Раймонд. Існує також небо радісного візонерського досвіду. Існує пекло того жахного візонерського досвіду, не які страждають чизофреніки декотрі з тих, що приймають мискалін. А ще існує позачасовий досвід, єднання з божественною землею. Кінець книжки, додаток один. Слід назвати ще два, хоч і менш ефективні засоби візонерського відкривання це вуглекисний газ і стробоскоп. Суміш абсолютно нетоксична, Кишню з вуглекислим газом із повідношенні 7 до 3 викликає певні фізіологічні і психологічні зміни, вершинно описані медуною. Серед цих змін найважливіше в даному контексті відзначена здатність бачити речі і заплющеними очима. В окремих випадках помітно лише кола певного кольору. В інших можливі спогади про минуле досвід. У цьому цінність це одває терапевтичного засобу. У третіх випадках вуглекислий газ транспортує суб'єкта в інший світ антиподів буденної свідомості, і суб'єкт спізнає короткочасне візіонерське відкровення, абсолютно не пов'язане з його власною, індивідуальною історією чи проблемою людства в цілому. У світлі цих фактів легко можна зрозуміти раціональність дихальних прав йогів. Систематичні заняття кінець кінцем привчають до тривалої затримки дихання. Така затримка викливає високу концентрацію великих газу в легенях і крові, а підвищення змісту СО2 зменшує ефективність мозку і екстримувального фільтра і впускає до свідомості відчуття або візуонерські чи містичні спотойбічності. Тривалий голосний крик чи співа можуть викликати схожі, хоч і менш виражені наслідки. Досвідчені співаки намагаються видихнути більше повітря, ніж набрали. Відповідно концентрація вуглекислого газу в обілярному диханні у крові підвищується ефективність серебрального обмежуваної фільтра падає і стає можливим зонерське відкровення. Звідси нескінченні безглузді повтори магії та релігії, співання, кантів, Курандеро з цілителями і будійськими монахами, багатогодинні крики і голосіння відродженців. За всієї різноманітності релігійної віри, естетичного переконання, психофізіологічна мета залишається незмінною. Збільшуючи концентрацію CO2 в легенях і крові і таким чином зменшуючи ефективність серебрального обмежувального фільтра, доки він не почне пропускати біологічно непотрібні матеріали з великого розуму, Плакальники, співаки, бурмотальники, самі того не відаючи, досягають головну мету всіх магічних заклинань, мантр, літань, псалмів і сутр. Серце, писав Паскаль, має свої причини. Свої, ще переконливіші і не менш загадкові причини, мають легені, кров, ензими, нервові клітини, синапси. Шлях до насвідомості пролягає через підсвідомість а шлях чи принаймні один із шляхів до підсвідомості пролягає через хімічний склад окремих клітин. У випадку зістробоскобом ми переходимо від хімії до елементарнішої області фізики. Світло, що ритмічне спалахує, впливає безпосередньо через ручні нерви на мозок. З Цієї причини завжди існує певна небезпека в використанні зістробоскопічної лампи. Окремі люди страждають на патіт мал, усвідомлюючи цього внаслідок відсутності чітких і безпомогових симптомів. Поставлені перед стрибоскопічною лампою, ці люди можуть зазнати глибокого підотичного нападу. Резик не такий вже й великий, однак про нього слід знати. Один випадок з 80 може закінчитися погано. Сидіння з заплющеними очима перед стридоскопом надзвичайно цікаве і черуче відчуття. Щойно лампа вмикають, стаються видимі найяскравіші кольорові зразки. Вони ж ніяк не статичні, а безперервно змінюються. Їхній переважаючий колір залежить від швидкості блимання стербоскопа. Коли лампа Зі швидкістю від 10 до 14 разів на секунду зразки переважно помаранчеві або червоні. Зеленими і блакитними їх робить швидкість понад 15 спалахів за секунду. Після 18-19 спалахів зразки виглядають білими або сірими. Чому саме ми бачимо ці зразки під впливом стробоскопа, невідомо. Найочевиднішні пояснення може полягати у взаємопроникненні двох чи більше ритмів, ритми лампи різноманітних біологічних імпульсів мозку. Ці взаємопроникнення можуть бути перекладені візіонерським центром і очними нервами на щось таке, що мозок сприймає кольоровий рухливий еталон набагато складніше пояснити те що стробоскоп це помічено кількома експериментаторами незалежно один від одного має тенденцію збагачувати і посилювати видіння викликаніми скалінами чи лезде Ось, наприклад, випадок, про який розповів мені приятель Медик. Він прийняв ЛСД і бачив із заплющеними очима лише кольорові рухливі зразки. Тоді він навпроти проти тербоскопа. Лампа спалахувала, і миттєво абстрактна геометрія обернулася на те, що мій приятель назвав японськими пейзажами виняткової краси. Але яким чином взаємопроникнення двох ритмів може так зорганізувати електричні імпульси, що вони сприймаються як живі японські пейзажі, не схожі на що б коли бачене суб'єктом, залиті проприродним світлом і кольором і сповнені переприродного значення, ця загадка є просто окремим випадком іншої, загальнішої загадки зв'язку між візіонерським досвідом і тим, що відбувається на клітинному, хімічному та електричному рівнях, теркаючись певний ділянок мозку дуже тонким електродом. Пентфіл зумів відновити довгий ланцюжок спогадів, що передавали минулий досвід. Це відновлення було не просто точне в кожній сприйнятій подробиці, його супроводжували всі відчуття чи виникали колись під впливом тундічних подій. Пацієнт, що перебуває під місцевим наркозом, відчуває себе в у двох місцях – в операційній тепер і в будинку свого дитинства на відстані в сотні милі тисячі днів у минулому. Цікаво, чи існує певна ділянка мозку, звідки введений електрод може видобути хоровий мів Блейка, химерно-готичну вежу Вайра Міччева, інкористовано справжніми коштовностями, чи не й вимовно пейзажі мого приятеля, Якщо візионерське відкривання приходить до нашої свідомості з відклязи спотобічності, нескінчено великого розуму, що я особисто вірю, то такий тип «ед-хок» – неврологічного зразка, створений для них мозком, що приймає, і передає. І що відбувається з цим зразком, коли шизає видіння? Чому всі візионери наполягають на неможливості і близько передати оригінальну форму насиченність своїх мінливих видінь? Так багато запитань і майже ніяких відповідей. Додаток другий. Візіонери і містики на Заході не такою мірою поширені нині, як раніше. Це пояснюється двома головними причинами – філософською і хімічною. У модній нині картині світу немає місця цінному трансцендентальному досвіду. Відповідно на тих, хто спізнав, як вони самі кажуть, переконливі трансцендентальні видіння, позирають з підозрою, як нас новичайших Бути містиком чи візіонером більше не робить слави. Не лише наш ментальний клімат не сприятливий для візіонера і містика, те саме можна сказати і про хімічне середовище, що глибоко відрізняється від того, в якому жили наші предки. Мозок контролюється хімічним шляхом і, як показав досвід, може пропустити надлишкові біологічно біологічному відношенні прояви великого розуму наслідок модифікації нормальної в біологічному відношенні хімії організму. Щорічно протягом майже шести місяців наші предки не їли фруктів, овочів, і, оскільки неможливо було пригодувати в зимові місяці більше кількох биків, корів, свиней і свіської птиці, вживали дуже мало м'яса та яєць. На початку кожної весни більшість з них захворювали легкі чи гострі форми на цингу через брак вітаміну С і пелагру, викликану зменшенням вмісту вітаміну Б в їжі. Хворобиві фізичні симптоми цих надугів з не менш виробливими психологічними симптомами. Нервова система вразливіша за інші тканини тіла. Відповідно, недостача вітамінів впливає спершу на стан мозку, я аж тоді вражає у звичайний спосіб шкіру, кістки, кисть, оболонку, м'язи та внутрішні органи. Першим наслідком недост Харчування і зменшення дієвості мозку як інструменти біологічного виживання. Людина, що не доїдає, схильна до хвилювання депресії, іпохондрії, почуття тривоги. Вона також схильна довидінь, адже коли редукована ефективність серебрального обмежувального фільтра, багато некорисного біологічно відношення матеріали протікає у свідомість і спотивічності великого розуму. Багато з того, що бачили перші візонери, було докаючим. Кажучи, мовою християнської теології сатана поставив в їхньому видіннях і трансах набагато більше, ніж Бог. В епоху, коли не вистачало вітамінів, а віра в диявола була загальною, це не дивувало. Розумова довго пов'язана навіть із легкими формами чи Цинги, поглиблювалися страхом прокляті, переконаністю у всевладі всюди зла. Ця хвороба була здатна забарвити в темні кольори візіонерський матеріал, пропущеною свідомість крізь серебральний фільтр, ефективність якої зменшувалася внаслідок недоїдання. Але, попри бої з довічної кари, попри авітаміноз, духовне досконалення скети, часто бачили і небеса і могли навіть усвідомлювати божественну безсторонню єдність, у якій примирялися полярні протилежності. Без сприйняття близькості пережиття об'єднаного знання жодна ціна не була за високою. Обивання плоті може викликати безліч небажаних ментальних симптомів, але воно може також відчинити браму до трансцендентального світу буття, знання і радості. Саме тому, незважаючи на очевидні надоліки, майже всі, хто в минулому прагнув духовного життя, піддавали себе регулярному курсу омертвіння плоті. Що стосується вітамінів, також кожна середньовічна зима була мамовільним постом, до якого додавалася ще й великий піст 40 днів добровільного отримання. До срасного тижня, в Yeah. Okay були дивовижно в підготовлені, якщо йдеться про хімію їхніх тіл. До неймовірних метань, відвічі до веселощі, відмок свідомості, то до транседентальної самонатифікації з Воскреслим Христом. У час найвищого релігіозного збудження і найнижчого споживання вітамінів стан трансу і візіонерства був ледне явищем, чого власне прагли. Монастирські відлюдники і споглядачі протягом кожного року влаштовували кілька великих постів, однаки між постами їхній стіл буде винятково винятковою вбогістю. Звідси розпечливі муки сумління, змальовані такої кількості духовних авторів. Звідси моторошні спокуси безвір'я і самогубства. Але звідси також і ті божественні промисли у формі небесних видінь і знаків, пророчих відкровень, телепатичного... Духовства, звідси, зрештою, натхненне споглядання, невиразне пізнання одного в усьому. Голодування було не єдиною формою мертвіні плоті, до якого вдавалися перші шукачі духовності. Більшість з них регулярно шмагали себе батигом із плетеною везли шкіри чи навіть залізних жил. Такі тортури були титожні, екстенсивній хірургії, безнеболюваних засобів, і їхній вплив на внутрішню хімію того, на кого накладалася покута, був дуже значний. Під час батарження плоті вироблялася величезна кількість гістаміну і адреналіну, а коли завдані рани починали гноїтися, що відбувалося практично з усіма ранами до появи мила, у кров потрапляли різноманітні токсичні речовини, які вироблялися внаслідок розщеплення білку. Гістамін викликає шок, що вражає мозок не менш глибоко, ніж тіло. Більше того, величезна кількість адреналіну може викликати галюцинації, а деякі продукти його розпаду відомі як збудники симптомів шизофронії. Щодо токсинів і зран, вони вражали ферментативні системи, які управляють мозком, знижували їхню ефективність як засобу входження у світ, де виживають найпідготовленіші. Це можна пояснити слова Кюриарського про те, що в ті дні коли він бажально ботожив себе, Бог не відмовляв йому ні в чому. Іншими словами, коли муки сумління, ненависть до себе і страх перед пеклом викликають приплив адреналіну, коли проведена над самим собою хірургія збільшує місце адреналіну в гістаміну, і коли запалені рани викидають розщеплений білок у кров, знижується ефективність серебрального обмежувального фільтра, до свідомості ескета приникають незнайомі аспекти великого розуму, Включаючи психічні явища, видіння, і якщо суб'єкт підготовлений до цього філософський етично-містичний досвід. Великий піс, як уже зазначалося, йде після тривалого періоду мимовильного голодування. Аналогічні наслідки самоботоження заповнювалися в динину переважно момовільну абсорбацію розщепленого білку. Зуболікування зуб не існувало, хірурги нагадували катів і не було безпечних антисептичних засобів. Більшість людей. Таким чином, мусить жити локалізованими інфекціями. А локальні інфекції, якщо навіть ураховувати, що вони є причинами всіх захворювань, які страждає плоть, можуть у природний спосіб знижувати ефективність серебрального обмежування фільтра. Який же ж висновок слід зробити з цього? Представники чистої філософії кажуть, що хоч зміна тілесної хімії може створювати сприятливі умови для візонерського містичного досвіду, цей досвід не відповідає філософським вимогам, хоч би як його сприймали ті, хто такий досвід пережив. Що природно «non-secured»? Подібний висновок зроблять і ті, хто у філософії вбачає безмежну духовність. Вони наполягатимуть, що Бог це дух, і поклонятися йому треба духом, а відтак досвід, викликаний хімічним шляхом, не може бути божественним. А проте так чи так усі наші враження обумовлені хімічно, і якщо ми вважаємо, що деякі з них суто духовні, суто інтелектуальні, суто естетичні, то лише через те, що ніколи не намагалися дослідити внутрішнє хімічне середовище на час виникнення таких вражень. Більше Тобто, згідно з історичними свідоцтвами, більшість поглядачів систематично трудилися над зміною тілесної хімії з метою створення сприятливих внутрішніх умов для духовних призріння. Якщо вони шляхом голодування не досягали зниження вмісту цукру в крові чи недостачі вітамінів, а самобатужінням, інтоксикацією гістаміном, адреналіном і розщепленим білком, то практикували безсонні і тривале моління у незручних позах, щоб викликати психофізіологічні симптоми стресу. У перервах вони наспіювали нескінченні псалми, збільшуючи в такий спосіб місць ваглеки слуга і крові, або, якщо казати про представників Сходу, займалися дихальними вправами з тією самою метою. Сьогодні нам відомо, як знизити ефективність серебрального обмежувального фільтра шляхом прямого хімічного впливу, не ризикуючи завдати серйозної шкоди психофізичній системі. На сучасному етапі знань морнославному містикові повернутися знову до тривалого голодування чи жорсткого самоботужіння було б так само безглуздо, як морнославному кулінару наслідувати описаного ще разом лемом кухаря-китайця, котрий спалив будинок, щоб підсмажити свиню. Знаючи чого він і прагне, чи принаймні може прагнути, про хімічні умови треценітального досвіду, марнославний містик звернеться за технічною допомогою до фахівця фармакології, біохімії, фізіології, невропатології, психології, психіатрії і парапсихології. У свою чергу фахівці, якщо вони хочуть бути щирими представниками науки та різнобічними людьми, звернуться відповідно до художника, провиця, візіонера, містика, одне слово до всіх тих, хто осягнув відкровення іншого світу – і знає, як розпорядитися по своєму цим досвідом. Додаток 3. Візіонерські ефекти, викликаючи видіння прийоми, відіграють у народних розвагах більшу роль, ніж у красних мистецтвах. Феєрверки, видовища, театральні вистави, по суті, візіонерські мистецтва. На жаль, вони ще й минуші, і стародавні шедеври, ми знаємо лише за документами. Нічого не збереглося від римських тріумфальних доходів, середньовічних турнірів, маскрадів оповни короля Якова, довгої процедури вступу у володіння державою та коронації, королівських весілль, урочистого відтинання голів, канонізації і папських похоронів. Найкраще, що може чекати на ці пишні видовища, це зайвий день прожити у земних кімнатах. Цікава особливість народних візіонерських мистецтв полягає в їхній тісній залежності від сучасної їм технології. Скажімо, фейерверки колись були звичайними вогнищами, додавши дотепер хороше вогнище посеред темної ночі, залишається одним із наймагічніших і сповнених сили транспортації – видовищ. Дивившись на нього, можна зрозуміти ментальність мексиканського селенина, котрий збирається випалити акри лисистої місцевості, щоб посадити маїсь, і тішиться, коли завдяки випадковості яскраве апокаліптичне полем'я охоплює одну-дві квадратні милі. Справжна піротехніка почалася, якщо не в Китаї, то принаймні в Європі, з використання горючих речовин під час облоги морських баталій. З області воєнних дій вона перейшла певного часу в область розваг. В імператорському Римі влаштовували покази фейерверків, деякі з яких, навіть за занепаду імперії, були якнай тоньше зроблені. Ось опис Клавдієм вистави, влаштований Манлієм Теодором 399 року нашої ери. «Хай пересунеться контрваги, перекладає містер Плитнаувер – з мовною й близько не віддає належного синтаксичним пишнотам оригіналу. І хай нахилиться рухомий кран, опускаючи на високу платформу людей, котрі разом крутять колеса і розкидають вогні. Хай вулкан виклує вогняні кулі, які б крутилися, не завдаючи шкоди на дошках. Хай вогні виступлять ролі штучних променів декорації і погамованої пожежі, не знаючи хвилини спокою, блукаючи між незайманих веж. Після падіння Риму піротехніка знову перетворилася на виняткове військове мистецтво. Найвищим її досягненням був винахід калі... калінником приблизно 650-го року відомого грецького вогню, таємної зброї, яка дала можливість занепадаючій Візантійській імперії так довго битися проти своїх ворогів. Для часів відродження феєверки повернулися до світу народного святкування. З кожним кроком хімічної науки вони робилися дедалі сліпучішими. В середині 19 століття піротехніка досягла вершини технічної досконалості і була здатна транспортувати величезні маси глядачів до візуанерських антиподій їхнього розуму, який у свідомому стані належав шанованим методистам, п'юезистам, утидетиристам, учням Мідляча, Маркса, Ньютона, Бредлофа чи Семіоля Смайлза. На П'яса дель Пополо в Рейнелафі і в Кришталевому палаці кожного 4-14 липня малинові спалих і стронці у блакитній міді, зеленій барію і жовті натрію нагадували народні підсвідомості про інший світ, що перебував унизу, такий собі психологічний еквівалент Австралії. Пишні відовища – це те візіонерське мистецтво, що його використовували з давніх часів як політичний інструмент. Чарівні вбрання, що їх носили королі, Папи та їхні відповідні підлеглі військові чи духовні переслідували дуже практичну мету – вразити нижчі класи над людською величу володнерів. Завдяки прекрасним костюмам і урочистим церемоніям фактичне управління перетворюється не просто з позитивно-юридичне, а в божественно-юридичне. Корона й тіари, коштовні прикраси, гатла, шовки, оксамит, яскраві уніформи, шати, хрести і медалі, років'я мечів і патериць – Пір'я в трикутних капелюхах та їхні церковні еквіваленти ті величезні віяла, що роблять схожою кожну появу папу на сцену заїди. Все це лізіонерський реквізит, вигаданий для того, щоб зробити надто земних пані і панів схожими на героїв, на півбогів, серафімів, і дарувати по ходу дії масою невинної радості всім учасникам, як акторам, так і глядачам. Протягом двох останніх століть технологія штучних вогнів здачно розвинулася, що істотно вплинуло на ефективність пишних видовищ і тісно пов'язаного симвотетрального мистецтва. Перший помітний крок було зроблено в 18 столітті запровадженням відлитих спецмацетових свічок замість старовинного зануреного в жир і залитого воском гнота. Після цього був виник ітергантом трубчастого гнота, всередині якого був кисення зовні полум'я. Далі швидко з'явилися скляні лампи і вперше в історії стало можливим спалювати оливу, отримуючи яскраве бездимне світло. Вугільний газ був вперше використаний як освітлюваний засіб на самому початку 19 століття, а 1825 року Томас Друмонд відкрив практичний спосіб нагрівання вопна до білого жару за допомогою полум'я, гримучого чи світильного газу. Тим часом увійшли в ожиток параболічні рефлектори для збирання світлових промінь. Перший англійський маяк, обладнаний таким рефлектором, було збудовано у 1790 році. Вплив таких відкриттів на народні видовища та театральні вистави виявився глибоким. У давнину громадські чи релігійні видовища могли відбуватися лише вдень, а погода часто бувала похмура, або ввечері при світлі димних ламп із смолоскипів, а то й при слабкому блимані свічок. Арганти, друмонд, газ, друмондове світло і через сиро кроків електрика допомогли видобути з безмежного холоса ночі багаті острівні галактики, в яких блиск металу і коштовності, розкнічні переливання оксамиту і парчі були підсилені до вищого ступеня того, що можна назвати істинним значенням. Недавнім прикладом старовинного видовища, піднесеного освітленням ХХ століття до найвищої магічної влади, була коронація королеви Єлизавети II, а фільми працю події транспортаційної велич ритуалу було врятовано від забуття, яке досі лишалося зловісним фатомом схожих урочистостей і збережено у праприродному виблискуванні підсвітлом прожикторів для захоплення широкої маси сучасних і майбутніх глядачів. У театрі практикує два різних і незалежних мистецтва – людське мистецтво-драма і візіонерське і мистецтво видовища. Елементи цих двох мистецтв можуть бути об'єднані в одній вечірній виставі. Драма затуляється, як часто відбувається у химерних творах Шеспіра, що придач насолодився. Таблео вівант, у яких актори залишаються або нерухомо, або рухаються, однак не драматично, а церемонно, урочисто, в танці. Нас у даному випадку хвилює не драма. Ми захоплені театральною виставою просто як видовищем, незалежно від політичних чи релігійних натяків. У менших візонерських мистецтвах, костюмуванні і створенні сценічних дивовищ Наші пращури були чудовими майстрами. Так само, незважаючи на цілковиту залежність від незбройної мускульної сили, вони не набагато відстали від нас у конструюванні і оперуванні сцинічними механізмами у винаході спецефектів. На маскарадах єлизаветинських часів і раннього періоду правління стюартів, звичайними були божественні зашестя і вторгнення демонів з пекла, так само як апокаліпси і найпремкливіші метаморфози, на такі вистави витрачалися величезні суми грошей. Судові Інни, скажімо, поставили для Чарльза першого виставу, що коштувало понад 20 тисяч фунтів стерлингів, у ті часи, коли купівальна спроможність фунта в 6-7 разів перевищувала теперішню. Роботи Тесли саркастично зауважив Бен Джонсон «Душа маскараду». Його обурення пояснювалося почуттям образи. Ініго Джонс уплатила за оформлення сценарії на стільки скільки Джонсона за залі Брета. Обурений придворний поет, очевидно, не зміг збагнути, що Маскарад це візіонерське мистецтво, а візіонерське відкровення лежить поза словами «Принаймні крім істина Шекспірівських і викликається прямим безпосереднім сприйняттям речей, що нагадують тому, хто їх сприймає про події на недосліджених антиподах його власної особистість свідомості. Душею маскараду аж ніяк не може бути за Є сутєлі Брета Джонсона. Неї має бути робота тесний, та навіть і вона не здатна представляти всієї душі маскараду. Візіонерське відкривання, коли воно приходить до нас із середини, завжди сповнене праприродним блиском. Однак перші оформлювачі сцени не мали в своєму розпорядженні жодного освітлювального засобу яскравішого за свічку. На близькій відстані свічка може створювати найчарівніші освітлення і контрастні тіні. Візіонерське живопис Рембранда і Жоржа де Латура. Це предмети і люди позбавлені при, побачені при світлі свічки. На жаль, світло... Слабне пропорційно до квадрата віддалі. Свічки, якщо їх встановлювати на насправді безпечній відстані від актора у лихозаймистому, екстравагантному костюмі, виявляються абсолютно неефективними. Так, наприклад, щоб створити те саме освітлення, що його сьогодні дає одна лампа, треба на відстані в 10 футів встановити сотню найкращих воскових свічок. Таке бідне освітлення могло реалізувати лише частину візіонерських можливостей маскараду. Природно, що до кінця ці візіонерські не були реалізовані ще тривалий час, дарма що перестали існувати у своїй первісній формі. І лише в 19 столітті, коли технологічний прогрес зброї в театр друмондовим світлом і переболічними рефлекторами, Маскарад по-справжньому утвердив свої можливості. Правління королеви Вікторії було легендарною епохою, так званої різдвяної пантомії фантастичних вистав. Алібаба, король Павачів, золота галузка, Остерскарбів, у самих цих назвах захована магія. До цього театралізованої черодійства була прася тесларій, вишивців, вічних духом, живою іскрою були газ, і друмондове світло, а після 80-х років електрика, Перше в синічній історії промені штучного світла трансформували розмальовані задники, костюми, склени і фальшиві коштовності так, що вони набули раптом здатності переносити глядача до іншого світу, який лежав поза їх свідомістю, підганяючи однак це перетворення під запити суспільного життя, навіть суспільного життя середнього Англії. Нині ми перебуваємо в щасливому становищі, бо ми можемо витрачати до півмільйона кінських сил Нічне освітлення столиці, і все-таки, незважаючи на таке знецінювання штучного світла, театральне дійство досі зберігає свою стару рівність. Душа маскараду втілена в балетах, рев'ю і музичних умедіях продовжує свій хід. Тисячоватні лампи і параболічні рефлектори випускають промені праприродного світла, а це світло, хоч би чого торкнулося, відкриває праприродні кольори, праприродне значення. Навіть найпростіша вистава може виявитися відносно чудовою. З цієї причини новий світ, не у старому, отримав назву виробника візіонерського мистецтва, яким компенсує брак справжньої людської драми. Винахід – а Натасіуса Кірхера, якщо це справді його винахід, відразу назвала латерна магіка «Чарівний ліхтар». Назва прижилася, бо і справді найкраще відповідала машині, все для якої служило світло, а кінцевим продуктом було кольорове зображення, що виникало з темряви. Для того, щоб зробити виставу з «Чарівним ліхтарем», ще чарівнішою послідовники Кірхера розробили цілу низку методів, які дали змогу, Урухомити і оживити спроектоване зображення. Так було винайдено хромотропічні каретки, в яких два розфарбовані скляні диски могли опертатися в протилежних напрямах, створюючи грубу, але досить правдиву подобу тих вічно змінних тримірних. Моделей відомих фактично кожному, кого навідало водіння спонтанне чи викликане наркотичними речовинами, голодуванням чи стрибоскопічною лампою. Потім з'явилися напливи, нагадуючи глядачеві про метаморфози, які постійно відбуваються в антиподах його буденної свідомості, для того, щоб одна сцена непомітно переходила в іншу. Використовували два чарівні ліхтарі, що проєктували співпадаючі зображення на екран. Кожен ліхтар мав Обтуратор, влаштований так, що світло одного ліхтара могло поступово згасати, тим часом як світло другого попервасилковоте затемненого поступово яскравішало. Таким чином картина, спроектована першим ліхтарем, непомітно підмінялася картиною від другого, на радість глядачів. Наступним пристроєм був пересувний ширівний ліхтар, що проектував своє зображення на напівпрозорий екран з другого боку, якого сиділи глядачі. Коли ліхтар підкочували близько до екрана, Зображення було дуже малим, коли відсували, зображення поступово збільшувалося. Автоматичне фокусування робило змінні зображення чіткими і нерозмитими на всіх відстанях. Слово Фантасмагорія вигадали у 1802 році винахідники цього нового виду кінетоскопа. Усі ці досконалення в технології черівних ліхтарів припали якраз на добу романтизму і, зрозуміло, вплинули на вибір тем, тохочасними поетами і художниками, та на способи їх розкриття – королева мап, повстання ісламу, сповнені приміром напливів і фантасмогорії, Описаним кітцем, картинами, дівими солом оздобом та інтер'єром з ним світлом ефектом притаманна променистість колорових зображень на білому простирадлі в темному приміщенні. Образи сатаниї Валтасара, пекла Вавилону і всесвітнього потопу в зображенні Джона Мартіна відвердено віяни діапозитивами чарівного ліхтера і живими картинами театрально освітленими Дрюмондовим вогнем. ХХ століття створило еквівалент вистави з чарівним кольорове кіно. У Велетенських дорогих виставах Продовжує свою ходу душа маскараду, часом несучи стрімголов, а часом вступаючи вишукано з тонким відчуттям націленої наведіння фантазій. Більше того, завдяки розвинутій технології кольорове документальне кіно виявило себе в руках майстерів чудової новою формою народного візуанерського мистецтва. Нескінченне збільшення квітки кактуса, в якій занурюється глидач наприкінці фільму «Діснея жива Пустеля, взято безпосередньо з іншого світу і зрештою, які трансп Діння, у кращих фільмах про природу, в листі на вітрі структури скелі піску в тінях і смарагдових відблисках трави і очерету, у птахах і комахах, у чотириногих створіннях, що простує своєю дорогою пінгівками дерев. Це ті самі чарівні великопланові пейзажі, що захоплювали творців тисячолисникових губаленів, середньовічних художників, садових ландшафтів і мисливських сцен. Це збільшення виокремлені деталі живої природи, з яких художники Діолакого Сходу творили свої найпрекрасніші шедеври, і нарешті те, що можна назвати викривленою документалістикою, дивовижна нова форма візіонерського мистецтва, чудово проілюстрована фільмом Френсіса Томпсона «Нью-Йорк, Нью-Йорк». У цій незвичайній видатній стрічці місто Нью-Йорк постає перед нами, зняти крізь численні призми і відзеркалине на Черпаках ложок, полюрованих ковпаках втулок у сферичних та параболічних дзеркалах. Молоді пізнаємо будівлі людей, вітрини, крамниць, таксі, але сприймаємо їх як елементи однієї з тих живих геометричних конструкцій, такої мірою притаманних візіонерському досвіду. Винахід цього нового кінематографічного мистецтва, схоже, віщують дякувати небу, заміни. Близьку загибель нефігуративного живопису. Представники нефігуративізму, як правило, зазначають, що кольорова фотографія звела старомодний портрет і старомодний пейзаж до рівняні санітниці, що природно і абсолютно несправедливо. Кольорова фотографія лише реєструє і зберігає в легко формі сирий матеріал, з яким працюють портретисти і пейзажисти. Використана так, як це зробив містер Томпсон, кольорова фотографія не просто реєструє і зберігає сировину нефігуративного мистецтва, по суті, надає готовий продукт. Переглядач Нью-Йорк-Нью-Йорк Нью є був вражений тим, що фактично кожен живописний прийом вигаданий майстерами нефігуративного живопису і відтворений етнаусом академістами і маніаристами цієї школи протягом останніх 40 років чи трохи більше років, постав жива, яскравий і у кадрах стрічки містера Томпсона. Наша здатність керувати потужним променем світла не лише дала змогу створювати нові форми візуанерського мистецтва, а й наділила одне з найдавніших образотворчих мистецтв, мистецтво скульптури, новою раніше непритаманною мові з властивістю. Трохи вище я вказував на магічний ефект від світла прожектора, спрямованого на стародавні пам'ятки чи природні об'єкти. Подібне спостерігаємо, освітлюючи прожекторами кам'яну скульптуру. На одному з своїх найкращих і найхимерніших живописних ідей Фюстина штовхнувся, спостерігаючи за статуями на Монте Ковальо при світлі заходу сонця чи радше при спалаху блискавки уночі. Нині ми володіємо штучними заходами сонця і штучною блискавкою. Ми можемо освітити статую під будь-яким обраним нами кутом і практично з будь-якою потрібною нам яскравістю. Як насадок розкривається на розкривається нове значення, несподівана краса. Відвідайте Лувру ночі, коли грецькі та єгипетські пам'ятки старовини освітлені прожекторами. Ви зустрінетеся з новими богами, німфами і фараонами. І поки один прожектор гасне, а другий запалюється в іншому куточку простору, ви познайомитеся з цілою родиною незнайомих вам нік самофракійських. Минуле не є чимось разом назавжди встановленим і незмінним. Його факти по-новому відкриваються кожним новим поколінням, його цінності переоцінюються, його значення переглядається в контексті сучасних смаків і уподобань. І, штовхуючись від тих самих документів, пам'яток і творів мистецтва, кожна епоха винаходить своє власне середньовіще, власний Китай, оригінально захищений авторськими правами владу. Сьогодні, завдяки останнім досягненням технологій освітлення, ми можемо піти далі наших попередників – ми не лише поналому відтломачуємо найвидатніші товари скульптури, заповідані нам минулому, а й фактично змінюємо їхній зовнішній вигляд. Грецькі скульптури, які ми їх знаємо, освітлені світлом, що його раніше не існували ні на землі, ні на морі і сфотографовані як серія великопланових фрагментів під найнесподіванішими кутами, мало чим схожі на ті грецькі скульптури, які поставали перед мистецтвознавцями, глядачами в погано освітлених галереях і на благочинних гравюрах минулого. Мета класичного художника, щоб, хоч би в якої він народився, полягає в тому, щоб упорядкувати хаос досвіду, дати зрозумілу переконливу картину дійсності, де всі складові ясно видимі, і пов'язані, щоб глядач зрозумів, чи радше уявив, ніби зрозумів. Напевно, що є що. Нас такий дал раціонального порядку не приваблює. Відповідно, коли ми стикаємося з творами класичного мистецтва, то використовуємо всі можливі способи, щоб зробити з них щось таке, чим вони не були і чого ніколи не виражали. З твору сутність, якого полягає в єдності задуму, ми витягаємо одну рису, фокусуємо на ній світлопрожекторів, таким чином вкарбовуємо її поза будь-яким контекстом у свідомість глядача, та контур видається нам надто неперервним. Від ми ламаємо його, змінюючи непроникні тіні на плями сліпучої яскравості. Коли ми фотографуємо скульптуру чи скульптурну групу, то за допомогою камери вириваємо якусь одну частину, яку потім експонуємо в загадковій незалежності від цілого. Шляхом цього ми можемо на суворишого класика позбавити класицизму, Піддана світловій обробці знято досвідченим фотографам, скульптура Фідія стає твором готичного експресіонізму. Скульптура Проксетеля перетворюється на чарівний сюрреалістичний об'єкт видобутий із найзамуленіших глибин підсвідомості. Можливо, це не доладна історія мистецтва, але, безперечно, дуже цікава. Додаток четвертий. Спершу придворний художник герцога своєї рідної Лотерингії, а пізніше лейб художник короля Франції Жорж де Латур – вважався за життя великим живописцем, який безумовний був. Після сходження на престол Людовика XIV, із розвитком чи власне умисним насадженням нового версадського мистецтва, аристократичного за тематикою і прозору класичного за стилем, слава цієї колись дуже відомої людини закотилася так глибоко, що через пару поколінь його ім'я забули, а збережені твори почали приписувати братам Ленен – Гонтхорсту, Сурбарану, Морелі йо і навіть Веласкесу. Вторинне відкриття Латура розпочалося 1915 року і завершилося по суті, в 1934-му, коли Лувр організував чарівну виставку «Художники-реалісти». Один із найвидатніших французьких митців, який перебурав у забутті протягом трьох століть, повернувся, щоб пред'явити свої права. Жорж Делатур був одним із тих екстравертних візіонерів, чиє мистецтво точно відбиває певні аспекти зовнішнього світу, але відбуває їх останнє перетворення, так що найдрібніша деталь стає насправді значною вираження абсолюту. Більшість його композиції складається з фігур, побачених при світлі однієї свічки. Одна свічка, як Дивів, Караваджо та Іспанція, може сприяти виникненню безмежних театральних ефектів. Однак Латура не цікавила театральні ефекти. В його картинах немає нічого драматичного, патетичного чи гротесного. Жодного зображення дії, інтереси до тих емоцій, які люди відчувають у театрі, збуджуючись, а тоді заспокоюючись. Його персонажі, по суті, статичні. Вони нічого не роблять. Вони просто присутні, так само як гранітний фараон, бодхисатва хмерів чи один із плоскостопих ангелів. П'єро Делла Франчески. І в усіх випадках єдина свічка використовується для того, щоб підкреслити напружену, але байдужу безособову присутність. Виставляючи звичайні речі в незвичайному світлі, полом'я свічки відкриває живу містерію і неприйнятний диво в простому існуванні. Майверистка література так мало релігійності, що в багатьох випадках неможливо становити, чи справді перед нами ілюстрація до Біблії, чи просто вивчення моделі під полом'ям свічки, чи є різдворі з двом Христофом, чи просто одним із якихсь породжень, чи зображає картина старого, що спить під поглядом дівчини, справді лише старого, і чи справді навідує святого. Петра ув'язнення Англо Спаситель. Відповість неважливо, та хоч його постулатура цілковито позбавлення релігійності, однак залишається глибоко релігійним у тому розумінні, що розкриває з незрівняною силою божественну всюди Слід додати, що як людина, цей великий художник божественної іманентності, вочевидь, був марнославним, грубим нестерпно владним і жадібним, це зайвий доказ того, що не існує цілковитої тотожності між творами художника та його характером. Додаток п'ятий. З близької відстані В'юяр живописав переважно інтер'єр, але часом також і сади. В деяких композиціях він зумів поєднати чари близькості з магією віддаленості, зобразивши куток кімнати, в якому стоїть чи висить його власний або чистіше пейзаж із далекими деревами, пагубами і небом. Це запрошення встигнути одним поглядом усюди на телескопічному, макроскопічному рівні. Щодо решти, то мені спадають на думку лише кілька великопланових пейзажів сучасних європейських художників. Це дивовижні хащі Ван Вога у музеї, це чарівна лощина в парку. Констебля в Тейтському музеї. Це погана картина «Міла Офелія», сповнена, однак, чарівності завдяки лабіринтам літньої рослинності, побаченим з дуже близької відстані поглядом водяного щура. І ще я пригадую картину Дела ла Куруа», побачену дуже давно на одній із виставок, складених з приватних колекцій «Кора, листя і квіти, як найбільшим планом». Існують, напевно, інші твори, проте я або забув їх, або ніколи не бачив. Так чи так, на Заході немає нічого, що могло б зрівнятися з китайськими чи японськими зображеннями природи з близької відстані. Ділка квітучої сливи, 18 дюймів бамбукового стовбура з листям, синиця і в'юрок, юро, побачені в кущах навістані простягнутої руки. Всі сиві до квітіва листя, птахів, риби, дрібних тварин. Кожне крихітне життя зображено як центр власного Всесвіту, як мета, як окрема сутність, заради якої було створено цей світ, і все, що в ньому – і все, що в ньому є. Кожне життя заявляє по-особливому, по-своєму, про свою незалежність від людського імперіалізму. Кожне життя іронічно бисміє наші прагнення встановити суто людські правила поведінки в космічній грі. Кожне життя безслівно повторює божественну тавтологію «Я є те, що є». Природа на середній відстані нам знайома. Такою мірою, що ми помиляємося, вірючи ніби знаємо про неї все. Побачена зблизька чи здалеку під незвичайним кутом, природа видається нам хвилюючою, дивною, чарівною у своїй незбагненності. Великопланові пейзаж Китаю та Японії переважно улюструють думку про те, що сансара і нірвана є нерозривним цілим, що абсолют проступає в кожному явищі. Ці великі метафізичні, хоч і прагматичні істини були передані натхненним дзем художниками далекого сходу, що й в інший спосіб. Уші предмети на їхніх студіях великого плану зображені в статі незв'язності, на чистому шматку шовку чи папері. Ізвольовані таким чином, ці минущі явища набувають якості абсолютної речі в собі. Західні художники використовували цей прийом, малюючи світі постаті портрети, і часом віддалені природні об'єкти. Малин Ребранта і Ван Гога, з розкріляли пейзажів, на яких окремо рису зведено до абсолютно... За допомогою ізоляції. Магічну силу більшості гравюр, малюнків і картин гої, можна пояснити тим фактом, що його композиції завжди складаються із кількох силуетів чи навіть єдиного силуета, побаченого на порожньому просторі. Силуетні обриси мають візуонерську властивість справжнього значення, посиленого за допомогою ізоляції і незв'язаності до праприродної сили. У природі, так само, як і в творі мистецтва, і предметів предмета оточує його досконалістю, наділяє над символічним значенням, рівнозначним самому митю. Але це дерево таке одне єдине, але це поле, що я розрізнив, указують на дещо невловиме. Це дещо, яке ворстворт не міг отримати поглядом, було візіонерським блиском. Таке сяво пригадує, і справжнє значення випромінював самостійний дуб, якого можна було побачити. З вікна потяга, що йшов між Редінком і Оксфордом, він ріс на вершині невеликого пагорба посеред широкого простору орної землі вимальовуючись на тілі блідого північного неба. Ефекти ізольованості в поєднанні з близькістю можна вивчити в усій його магічній дивовижності, на незвичайній картині японського художника XVII століття, що був відомий також як умілий фехтувальник і послідовник дзену. Там зображено сірого сирокопуда, який сидить на самому кінчику оголеної гілки, очікуючи безсільно, але стані найвищого напруження. Внизу вгорі, навколо порожньо. Так виникає спорожнечість цієї вічної безземенності і безформаності, яка, однак, є сутністю різноманітного, конкретного і неминучого світу. То сирокопут на Гулі Гілсе двоюрідний брат зимового дрозда Гарді. Але якщо вікторіанський дрозд намагається дати нам якийсь урок, то далекосхідний сирокопут задовольняється лише тим, що існує, перебуваючи цілковито і абсолютно тут». Додаток 6. Багато шизофреніків проводять більшу частину життя не на землі, не на небі і навіть не в петлі, а в сірому, похмурому світі фантомів і нереальності. Що справедливо для душевних хворих, справедливо меншою мірою і для окремих нервових хворих, вражених легшою формою розумової недуги. Останнім часом учені відкрили можливість штучно викликати подібний стан примарного буття, застосовуючи невелику кількість однієї з похідних адреналіну. Для живих брама раю, пекла і частинище відкриваються невеликими металевими ключами-близнюками – а наявністю в крові однієї з хімічних кладових і відсутністю іншої. Похмурий світа, у якому перебувають чизофренники і нервово хворі, дуже нагадує світ мертвих, яким його описують давні релігійні традиції, наче привиди в пеклі чи в гомерецькому царстві тіней. Ці пошкоджені в розумі люди втрачають зв'язок із життям, мовою, своїми братами. Вони позбавлені життєвої пори, приречені на непотрібність, самотність і мовчання, що порушуються лише без з глуздим пищанням і бурмотінням привидів. Історія ескатологічних ідей знаменує справжній прогрес, який можна означити, вживши теологічні терміни як перехід від царства до дураю, у хімічних термінах, як заміну москаліної ЛСД на адреналутін, у психологічних термінах, як просування від ступору І відчуття нереальності, до почуття натхненної радості у видінні і, зрештою, містичному досвіді. Додаток сьомий. Жерико був негативним візіонером. Хоч його опис вирізнявся ледь не маніакальною правдою життя, це було життя магічно відозмінене в його сприйнятті і представлене в гіршому світлі. «Я починаю писати жінку», – одного разу зізнався він, «а завжди виходить лев». Набагато частіше, однак виходило дещо менш приємне, ніж лев, скажімо, труп чи демон. Його шедевр, вражаючи плід Медузи, писався не з живої натури, а з розпаду їх нитязки, кохтрупів, наданих студентами-медиками із виснаженого тіла і жовтого обличчя товариша, що страждав на хворобу печінки. Навіть хвилі, по яких рухається плід, навіть небесне склепіння, мають трупний колір, наче весь світ перетворився на морг. А далі його демонічні картини. Дербі явно мчить у пекло на тлі яскравого палахотіння сліпучої темряві. Кінче злякався блискавки в Національній галереї це розкриття в одній зафіксованій миті дивності, зловісної і навіть інфернальної накшості, захованої в знайомих речах. У митрополітен музеї зберігається портрет дитини. І якої дитини? У своєму палаючому вогнем жакеті гарненький малюк постає за улюбленим виразом Бодлера розквітаючим сатаною. Ескіз оголеного чоловіка, що зберігається також у метрополітен музеї – це все розквітаючий сатана у зрілому віці. За свідченням друзів, Жеріко, очевидно, звик бачити навколишній світ як послідовність зоонерських откровень. Басуючи кінь із ранньою картиною офіцер кінних єгерів імператорській гвардії, яка йде в атаку, був побачений художником одного разу на дорозі в Сент-Клу у порохнявому сяєві літнього сонця. Цей кінство вдибки і рвався вперед між розворами омнібуса. Персонажі на плоту Медузу були виписані до останньої деталі, один за одним на чистому полотні. Не існувала ні начерку цілої композиції, ні послідовної побудови загальної теми тонів і відтінків. Кожне окреме зображення тіла, що розкладається хворого в страшному розвитку гепатиту, цілковіто відповідало тому, що побачив художник і майстерно втілив. Завдяки геніальному дарові кожне наступне відкривання прорговче прикладалося до гармонійної композиції, яка існувала коли перше із жахних видінь було перенесено на полотно лише в уяві художника. Додаток 8. У своєму романі «Сарто Резартус» Карлайл зафіксував те, що його психосоматичний біограф Джеймс Холлідей називає – Панові Карлайлі моєму пацієнті дивовижним описом психопатологічного стану розуму, переважно депресивного, але почасти шизофренічного. Чоловіки-жінки навколо, писав Карлайл, навіть якщо розмовляли зі мною, лишалися лише фігурами. Практично я давно забув, що вони живі, а не просто автомати. Дружба являлася неправдоподібною традицією. На багатолюдних вулицях посеред НАТО впояв лукав самотній лютий, тільки тому не проковтував своє серце, що воно було моїм, а не чужим, мов тигр у джунглях. Увесь світ видавався мені позбавленим життя мети волі і навіть ненависті. Це була Велетенська, не безмежня, позбавлена ознак життя парова машина, яка оберталася з мертвою байдужістю, щоб зітерти мене на порох. Я не плакав надію, але й не відчував якогось певного страху ні перед людиною, ні перед дияволом. І все-таки, як не дивно, жив у постійному, неясному, виснажливому жаху, тремтячи, виявляючи малодушність і перечуваючи Бозна що. Здавалося, ніби всі речі у на небесах і внизу на землі віп'ються в мене, ніби небо і земля, безжальний лепи коровежерного монстра, який ось -ос мене проковтнуть. Раніше новальних героїв безперечно описують один і той самий досвід. Обом відкрилася нескінченність, чи то у формі системи, чи у формі безмежної парової машини. Для обох знову таки все сповнене значення, однак значення негативного, так що кожна подія уявляється цілковито, безглуздою, кожен предмет абсолютно нереальним. Кожна самозвана людська істота механічною лялькою, що кортескна передає через рух працю, гру, кохання, ненависть, міркування, красномовство, героїзм, святість будь-що, роботи відрізняються лише різноманітністю функцій. Кінець книги. Для вас читав Рудракша.